Itt. És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János A műsort az Uglói Önkormányzat támogatja Polgármester úr nem fogunk unatkozni Azt nem lehet állítani, hogy témátlanul volnánk és utas is majd visszalégy szíves, hogyha túlszélesre tárom annak a körnek a sugarát, amiben kérdezlek téged, de reggel küldtem Lánci Tamásnak egy, Lánci Andrásnak rosszul mondtam elnézést, folyamatosan rosszul mondtam fél nyolc és nyolc között, Lánci Andrásnak küldtem egy SMS-t, hogy vajon a tanszéke élete hogyan fog alakulni, hiszen egyebek között a te politikai tevékenységed és elfogadtságod okozta azt, hogy. Oh, Ezt most nem vettem, hogy történik itt. rosszul mondtam végigegyelni, és nem Lánci, Tamás Lánci András. Én nálam volt a hiba? Jó, akkor rövidebben kezdek. Tehát, hogy e, ugye a te okozta azt, hogy e, a helyzeted megváltozott a tanszéken, és most Török Gábor helyzete is gondol meg fog inogni, hogyha Netán mondjuk képviselő lesz azon a tanszéken, akik vannak, azok úhatatlan, hogy ebbe az irányba menjenek. Azt hiszem, hogy ágatilla is ott van szóval. De ha nem akarsz, ne válaszolj rá, hiszen a zuglói önkormányzattal való együttműködés ezekre a kérdésekre nem fel kell, hogy feltétlen kiterjedjen. Szerintem válaszol a kettő függetlenül. Ö, valóban ez most egy érdekes helyzet, hogy Törő nekem nem csak tanszéki kollégám volt, meg barátom, hanem konkrétan egy szobában ültünk évekig. és most úgy tűnik, hogy nem csak engem kísért meg a politika bár a Gábor, ugye korábban önkarazeti képviselő volt. Igen, de azért az, a, igen. Igen. A településén, most ez egy fokkal, azért nagyobb pája És hát ugye azt is lehet tudni, hogy a Lánciomás ez a Tanszéket, aki bár nem politizál, de hogy a századék alapítani elnökeként azért aktív szeretője a közéletnek de hát azért a legtöbb kollégám akinek a nevét a, nem azért nem ismerik a hallgatók mert nem kiváló szakemberek hanem azért mert, mert ők nem vesznek részt a közéleti dolgokban de azért ők, ők ebben nem, nem, nem sortoltak be a politikában semmilyen ilyen szinten tehát azért az ilyenben az értelemben kicsit egy kicsit reprezentatív ez a két ember, nem itt én és a Gábor Engem egy kicsit meglepett, hogy, hogy ebbe belevágna, de szerintem azért az egy érdekes ötlet. Jó, én, én a magam részéről fél nyolc és 8 között, még egyszer emlézést Lánci Tamás mondtam, Lánci András helyet kiírtam a a Török Gábort. Én azt gondolom, hogy egy olyan kísérletbe kezdett olyan módon, ami őt ellehetetlenítette az én szememben veled szemben, e, aki legfeljebb annyit tett, hogy nagy valószínűséggel nincsen már oda-vissza utad, ahonnan indultál, vagy van lesz? Hát, euh, én, én, én, én teljesen megmondom őszintén, én, én nem látom ezt az átfitalhatatlan szakadékot a két dolog között. Hát én most is euh, tartok az egyetemen órákat, euh, a előadásokat, amik euh, kapcsán nem beszélgetek arról, hogy mi, mi van az éppen a magyar belpolitikában, mi van a hallgatók, szeretnek oda jönni, és én benfenteskedő kérdéseket feltenni, de én, én ezt nem, nem, tehát hogy is mondjam, Max Weber, aki a 20. század a legnagyobb társontudósa volt, és a politika, tudomány, a közvondosságtan és a szociológia is ilyen alapítóatjaként gondolja el, ő is politizált. Tehát euh, én... De... Jó, de a politizálás minősége azért az egy fontos tényező önmagában a politizálás nem kizárók. Jó, de az, hogy valaki elindul egy fontos választáson a lakóhelyéhez közvetlenül közön mégben lévő választókerületben független jelöltként, ez miért, miért azért az, azért mert abszolút olyan benyomást kelt mint aki egyébként mint uh... Most nem itt eszembe a német szerző neve, ez számomra olyan, mint aki azért csinálja az egészet, hogy aztán később megírhassa. Tehát az, aki egyébként gátlás és gondolkodás nélkül elfogadja az összes párt segítségét, és amikor von a Gábor azt mondja, hogy ő nem indít jelöltet, akkor erre neki egy szava sincs. Ám amikor arról van szó, hogy Simics Kalajos indul, akkor azt mondja, hogy ő nem indul. Az egy olyan gondolatkísérlet, amelyet én ördögtől valónak tartok. A szónak nem szoros, de minden esetre negatív kisugázzását illet minden vonatkozásban visszautasítom és politikológus fejtegetéseitől olyan távol tartom magam, hogy egy szó se juthasson a fülembe. Hát e, egyrészt ez nem igaz, hogy semmit nem nyilatkozott. Most tényleg nekem nem tisztem megvédeni Török Gábor, mert meg tudjam magát fédeni, de csak úgy szeretném jelezni, hogy ő azt mondta, hogy ő egyik pártal támogatását sem kéri, és azt kérődő hogy se kérjenek semmit. Tehát én, én, én ezt egy hogy is mondjam szerintem ez egy tisztességes álláspont. Ön... és miért nem indul akkor a... jó, nem erről érted, a simicskola és indul, akkor ő még nem indul Tehát, miközben van a kettőnek egymáshoz? az, a, az uh -huh. a simicskola és indulása azt szerintem az egy, az egy eh, eh, hogy is mondjam a, a, a Fidesz gazdasági világon belüli eh, eh, hatalmi hasznak egy ilyen fricskáját én nem, nem gondolom, hogy a Simicska akar indulni nyilván, üzenni akar a Fidesznek hogy, hogy, hogy idáit tart, eh, ennyire éles már a van a nyilvánosságnak de ez speciális, nincs a nem volt tanszégi szabadás, <só tourist> az ön <tif> motiváció, hogy következtetni tudok. Én, én csak egy, egy dolognak visszatérő, én pedig azt szeretnék az egyetemen tanítani továbbra is, nem azokat a tárgyakat, amiket korábban, de például helyi demokráciáról, önkormányzatiságról, mert egy később időpontban, amikor úgy jobban átgondoltam, hogy én nagyon szívesen tartani órákat, és gondolom, ez egy teljesen átlántóan, a Ráb disaster, clemente, a szintén egyszerre volt politika csináló és egyetemi oktató, és meg sorolhatnám, vagy mondhatnám Nagy volt, aki, aki Most kellett, hogy abba adja. A politikai pályafutásával utására kapcsolatosan nyilván nekem is lennével elhettek kritikai szemételeim, de aki járt Nagy volt óráira, az általánosra függetlenül mindenki azon volt, hogy nagyon kiváló oktató. Tehát nem... Ez én nem azt mondom, hogy általában, én egyedenként nézem, de, de tudomásul veszem azt, amit mondasz, csak gondoltam, hogy megosztom veled. Uh, ugye a mi beszélgetésünk számtalan dologról szól, legyen akkor mindjárt egy konkrétum, ugye tegnap valaki betelefonált, ezt említettem neked, hogy az iránt érdeklődött, hogy ami tavaly volt, hogy erzsébetutalványokat lehetett kapni karácsonykor rászorulóknak, vajon azok, akik tavaly ebbe a körbe beletartoztak, idén mire számíthatnak? Erre tudsz-e válaszolni, vagy erre később válaszolsz, vagy nincs válasz, vagy mi a helyzet? Um, Egészen pontos nem tudok még adni, mert a helyzet az megfelelősen bonyolult. Én ezt a helyzetet megörököltem, és meg is örököltem, nagyjából a költség, az idei évi költsévetésben ből maradt egy nagyjából 50 millió forint, ami, ami a korábbi intenzitású támogatás finanszírozáson nem elégséges, és keressük az egyéb forrásokat. A lényeg az, hogy nagy valószínűséggel nem Erzsébet utalmány formájában Valószínűleg egy másik eljárásban, mint amit eddig láttak, most nem akarok velem menni a részletekbe, de ez egy nagyon-nagyon költséges folyamat volt. Majdnem, hogy tehát 100 forint odaadásához 50 forint költség volt az ő kormányzatnak, tehát ezen szeretnénk egy kicsit spórolni. Tehát valószínűleg készpénzben lehet, hogy egy kicsit kisebb összeget, mert egyszerűen a költségvetés elfogyott, de nagy valószínűséggel azt tudom mondani, hogy, hogy a korábban igényelt támogatást igénylő emberek, most is fognak kapni támogatást, ennek a mértéke attól függ, hogy milyen költségvetési elsaportosításokat tudunk tenni ennek érdekében, és szinte biztos, hogy kétszer fogják megkapni, és valószínűleg a postán keresztül. Egyelőre ennyit tudok mondani, tehát van szándékunk abban, hogy ezt a folyamatot ne állítsuk meg. Ugyanakkor azt szeretném jelezni, hogy jövőre, ha a kormány át betegesztett szociális tájú törvényeket elfogadja a parlament, akkor teljesen újra kell gondolnunk a szociális támogatási rendszert, mert a, gyakorlatilag a kormány arra készül, hogy, hogy kivonul az önkormányzatok által nyújtott segélyezési vagy támogatási politikából, és a korábbi államilag támogatott, vagy államilag előírt ö, ö, támogatási az meg fog szűnni, és az önkormányzatok Hát egy megfogalmazásban tágom szabad a más megfogalmazásban meg hát egy, ö, ö, ö, azt kapják, hogy rájött rá, rá volna a probléma a megoldása, és nem lesz hozzá pénz. Erre csak azt akarom mondani, hogy jövőre ezt az egészet újra kell gondolnunk, de idén még van Ez én. egyébként szerinted be fog következni, amit a kormány tervez? Hát... Ö, azt gondolom, hogy igen. De. Ha az bekövetkezik, akkor az a költségvetési helyzet, ami egyébként 2015-re vonatkozik, abban van-e kellő mennyiségű pénz ennek a pótlására? Nagy valószínűséggel nincs, hiszen nem erre tervezték. Ö, igen, tehát ö, nem akarok drámai hangokat megütni, mert nem látjuk még a folyamat végét, de hogyha abban a megyünk, amiről egyébként a miniszterelnök beszélt, tehát az, hogy az ő megfogalmazásában megszüntetik a segélyedést, és helyettek, ez munka mi. Tehát uh, uh, akkor az egy, az egy rendkívül nehéz helyzetbe a részben ezeket a társadalmi csoportokat. Mondjuk zugló költségvetését tekintve az nagyjából egy mekkora összeg nagyságrendjét tekintve, csak hogy a hallgatók többé vagy én nagyjából többé-kevésbé tájékozott legyek. Nagyságrend? Hát nagyon nehéz ezt megmondani. Az, az a lényeg, hogy ezek, hogy ezek állami normatívák. Tehát, hogy, hogy itt magyarán az önkormányzat, csak odaadta ezt a támogatást, rajta keresztül ment. Hát ezek ilyen óriási összeg. most nem tudom, pontosan. Én de van, akkor nem hoznak olyan helyzetbe, hogy utána kell kelljen, de azt kérdezem tőled, anélkül, hogy ismét konkrétumokat mondjál, ez átcsoportosítása valószínűsíthető, hogy megoldható, vagy kell helyi adókat létrehozni, vagy helyi adókat emelni, vagy ebben is azt mondod, hogy türelemfiala valami lesz, de magam sem tudom, hogy hogy tudom megoldani mert egy olyan helyzetet, ami eddig nem volt, pénzgyártással pedig nem foglalkozom. Mi erre a válasz? Hát pénzügyetesen nem foglalkozok. Uh, ugye az a, a, a kormány ajánlata, hogy egyrészt elveszi ezeket a pénzeket, ezeknek a pénzeknek a folyitisásához szükséges törvényeket, azokat megszünteti, tehát hogy ezt a helyzetet ilyen szempontból törvényesíti, Másról meg azt mondja, hogy szabad adókivetési jog van az önkormányzatoknak. Uh, hát ebből ugye az következni elvileg, hogy akkor az önkormányzatok kivetnek olyan helyi adókat, amiből ezeket tudják finanszírozni, vagy nem vetnek ki, és akkor elengedik ezeknek az embereknek a kezét. Uh, ugyanakkor ez a helyi adókivetés ez meg olyan dolog, hogy olyan dolgot, ami, ami triviálisan megadóztatható, mint mondjuk a gépjármű, vagy nem tudom, hogy azt eddig is adóztattuk, és a törvény nem, lehet, nem teszi lehetővé, hogy ezeknek újabb adókat kivessünk, tehát valójában uh, ez az adókivetési lehetőség is egy fikció. De arról, hogy nyilván nem akarjuk a kerületet tudadoztatni. Tehát ez egy marha négy helyzet, valószínűleg valamilyen szintű bevétel növekedést el kell érnünk az területén, az azt gondolom, hogy meg kell találnunk azt a lehetőséget, hogy ne magánszemélyeket adóztassuk te egyébként saját magad, eddig ugye mi nagyon sokat beszélgettünk, de az nem derült rólad ki, hogy gazdasági szakember vagy. Van egy arra megfelelő apparátus vagy feláll egy megfelelő apparátus vagy be fogsz iratkozni pénzügyi szakra, vagy mi a megoldás? Hát természetesen van, tehát az önkormányzat dolgozói között a hivatalban nagyon kiváló szociális és gazdasági szakemberek vannak. Van egy kis... Erőforrás igénye a dolognak, lehet, ezt kell felvennünk még embereket, de, de egyébként az önkormányzat gazdasági vezetője, az a választás másnak nem mondott, tehát eleve új vezetőre lesz szükségünk. Egyfelől, másfelől, hát persze, hát persze azért én nem, nem, nem közbezász vagyok, de mondjuk szociológusként azért emességek nagyon messze attól, hiszen most onképpen, szociális támogatásról beszélünk. Ha itt tartunk már, elnézést, hogy eddig nem nagyon tettem, csak ugye iszonyatos mennyiségű anyagot kell áttekintenünk, és nagy valószínűséggel egy hét múlva ugyanekkor anyag jön össze, az a látszólagos, vagy valódi purpárlés, itt ugye olyan területe, ugye mi ismerjük egymást. Azokról, akikről beszélünk, azokat is személyesen ismerjük, de nem zuhany híradó szintjén szoktunk beszélgetni, és ma se ezt tesszük. Ugyanakkor azt kérdezem tőled, hogy az... A magyar nemzetben napvilágot látott hír, mely szerintem megszegted azon ígéretedet, hogy az együttnek is lesz egy alpolgármestere, de Szigetvári Viktor a magyar nemzetnek annyit nyilatkozott, hogy biztos abban, hogy megfelelően rendeződik az ügy, amit nem egészen értek. Ezt például micsoda? Hát ez, a magyar nemzet az láthatóan állandó rovatot fog nekem szentelni, Uh, nem szeretném ezt az ügyet kommentálni. Lesz-e hány alpolgármester van most? Kettő. Lesz-e harmadik? Uh, hát a politikai szeretlők uh, irányából a több irányban érkezett uh, olyan típusú kérés, hogy, hogy, uh, hogy uh, alpolgármesteri pozíciókat még hozzunk létre. Uh, én nem szeretnék a sajtunk keresztül zengedni ezzel kapcsolatosan senkinek. Értem. Röntben van. Ami azt jelenti, tehát, hogy az is lehet, hogy lesz, az is lehet, hogy nem. Uh, emlékeznem kéne, de édesanyám halála után teljesen össze vagyok zavarodva, bár azt hiszem, a ma viszonylag értelmesen beszélek. Eddig hány alpolgármester volt? Hát, uglóban uh, a helyzet az úgy indult, hogy a ciklus elején három alapfogalmester volt, aztán később ö, lett kettő, és aztán másfélem másfél értelemben, hogy volt egy alapfogalmester Ferdinándi István, akinek azért nem volt semmilyen jogköre, de ö, nem váltották le. Tehát a cím. Tehát valójában effektívan végén, a ciklus végén már csak egy alapfogalmester volt, lehetne egy zúló kerület, méretű kerületben három-négy alapfogalmester is, tehát nem benne ebben semmi, ö, önmagában ez nem benne. Meglepő, más kerületekben eltérő gyakorlat van. Vannak, ahol szintén van, mondjuk volt négy, akkor nem ösztönzés, ami nagyjából hasonlóságot ért el. Nagyjából annak az ütemtervnek megfelelően haladsz, amit elképzeltél, vagy utána még az életedben nem voltál soha polgármester, gyakorlatilag minden nap tanulsz olyan, vagy mint az orosz tanár, aki egy órával van a gyerekek előtt? Hát minden nap tanulok, talán az túlzás lenne azt mondani, hogy egy órával vagyok a a helyzet előtt azért ennél talán jobban a helyzet, de kicsit nem, minden nap tanulok. De egyelőre azt gondolom, hogy azon a, nagyjából azt szerint a forgatókényszerünk megyünk, amit az időtítés szempontjából, amit elterveztünk, vagy elterveztem. És hát eddig azt gondolom, hogy minden problémát sikerült megnyugtatva megoldani, tehát most is így megyünk tovább. Ez az az utalmányos kérdés, például ez egy nagyon kemény ügy, mert itt ugye ezért ez egy nagyon-nagyon sok pénzről beszélünk, tehát ez egy ilyen közel 100 millió forintos történet, tehát hogy ezeket is próbáljuk úgy megoldani. Én azt gondolom, ahogy megörököltem akkor a Koloniár Butort a Polármester Hivatalban, ezt a helyzetet is megörököltem, és ezt az még végigcsinálom azon a, azon a gondolat, gondolatiság mellett, hogy, hogy ami eddig volt, azt persze újra kell gondolni, de próbáljuk meg ezeket az de betartani, nem szeretném azzal kezdeni a az nem is a pályafutásomat, hogy, hogy mondjuk az olyan dolgot, de elvánnak az emberek, azt különösen indok nélkülnek kapják meg. Az viszont egy nagyon erős indok a változásra, ami a törvényekben, meg az egész támogatási politikában lesz időve. Uh, teljesítetted, amit ígértél, ennek megfelelően Örült is az átlátszó, hiszen Budapest főváros 14. Kelet zugló önkormányzata képviselő testület alakulőrlésének döntésével elsőként teljesítette a Transparency International Magyarország, a K-Monitor Egyesület és az átlátszókotú által indított. Ez a minimum a korrupció ellenkezdeményezésnek az önkormányzati működés átláthatóságával kapcsolatos vállalásait, és aztán folytatódik a szöveg. Várnai László blogjában ugyanakkor korábban jelezte, hogy mindez nagyon szép, de például az alakuló közgyűlésre vonatkozó számadatokat, személyeket előző este nyolckor kapták meg, így aztán lehetséges, hogy a jövőre vonatkozó átláthatóság az létrejön, de amely a bázis teremti, az homályban marad, hiszen ezek az anyagok akkor nem kerültek fel, és talán azóta se kerültek fel, illetőleg hát én eddig nem találtam őket. Azt kérdezem tőled, hogy mindaz, ami az alakuló közgyűlésen történt, és amit valószínűleg az elkövetkezendő 7-20-10 percben képtenek leszünk megbeszélni, abban az történt, amit szeretnél, illetőleg amit például szintén e, nem a magyar nemzetnek, hanem a hirtévének nyilatkoztál, hogy ami például a képviselőtestületi e, tagoknak a premizálását illeti, abban korrekciót kell majd végrehajtani, mert túlzott jövedelmek vagy túlzott fizetések jöttek létre, e, azok tervezettek voltak. Te hát egyrészt, hogy az alakuló ülés az nem egyetlenül egy külön műfaj minden önkormányzat működési szabályzatában, mert ahogy alakuló ülést tartani az, az teljesen más, mint egy rendesülés, hiszen nincs semmi hivatal, tehát az egész egy szállapot. szállapot. én azt gondolom, hogy jogos az a kritika, hogy jobb lett volna, ha hamarabb kiküldjük mondjuk a hosszabb előterjesztéseket, de Hát így is egy csomó hiba volt bennük, tehát ezeket korrigálnunk kell, mert egyszerűen ez egy, ez egy bonyolult jogi kodifikációs. Beleértve, hogy viszonylag későn alakult meg a közgyűlés emlékezetem szerint? Hát a, a, a, a azért alakult meg későn, mert a maga a, jogor, a, a választás jogalkotása. Tehát hogy a jogorvoslattal csúszott az idő, tehát amikor te Igen. megkaptad a mandátumodat? Igen, ahhoz képest időben voltunk. Tehát ugye uh -huh. azt a törvény, a 15 napon belül kell, és hát a jogerős eredményhez képest 15 napon belül voltunk. Viszont tekintettel arról, hogy mindenki arról beszélt, hogy én majd nem fogom tudni átnyomni a pártok az átláthatósági rendeletet, meg arról beszéltek, hogy itt fejreállás lesz, meg meg extrém ex ex szindróm van. Most ehhez képest az történt, hogy a rendelet ellenszavazat nélkül átment, az alfoglalmesterek ellenszavazat nélkül átmentek. Most nyilván ennek volt egy politikai egyeztetési folyamata, ami ezt lehetővé tette, amiben, hogy is mondjam, ezek a, a pártok az, az az igénye, az az, hogy itt tisztességesen megszűködött képviselői legyenek, akik egyébként sokkal fontosabb feladatokat visznek, mint korábban már maguk a bizottságok, sokkal több kompetenciát kaptak, hiszen úgy alakítottuk át a zöldkövetet működését, hogy a polgármestertől egy csomó halazatot átítunk a képviselőtestülethez törekhez, illetve a bizottságokhoz. Hát nyilván ez, ez elősegített. de tovább is idézem ezt a blogot, szíves, majd helyesbics, ha rossz adatokat mondok. Azt mondja Várnai László, hogy a 13. keletben négy bizottság 28 taggal, itt 63 tag. Bizottsági poszt lett kreálva. Tehát nem tag, igen. hanem bizottsági poszt. Igen, igen. Ö, hát, ha más kerületeket nézünk, akkor még másra a találnánk. Tehát önmagában a bizottságok létszámok szerintem az nem kiugló, átlagosan ilyen 6-7 bizottság szokott lenni a budapesti kerületekben, és ez a harmin lenni a kerület, tehát szerintem más példát is lehetett volna hozni. Meg azt gondolom, hogy, hogy, hogy az, az helyes, hogy mondjuk a szociális területen, ahol, ahol óriási problémák vannak, vagy az egészségügyi területen. De vajra van-e probléma, hogy egy-egy személynek adott esetben három-négy bizottsági tagsága is lehet, és ki tudja, hogy el tudja látni, azt a kommentárt Füzi Várnai Lászlaki, hogy az a nagyon érdekes, hogy ő, ha bár hangját tekintve nem azt a hangot üti meg veled, mint amit megütött Äh, papság Ferenccel szemben, de a kritikus tevékenységével nem hagyott fel. Ugye azt írja mindösszesen 63 bizottsági poszlet kreálva, miközben megduplázták a tagságért járó tiszteletdíjat is, ráadásul a helyben osztott módosítóból derült ki, hogy minden bizottsági tagságért külön-külön jár honorárium, és az alelnökségekért is jár a négyszeres alapdíj, ügyes. Hát... Na, na, na, na, akkor azt nem értem tényleg, hogy, hogy akkor vármelyen László, ezt ezzel terjesztésmény szavaztam, meg úgyhogy ezt szerintem nem jó, tehát azt értem. Én azt gondolom, hogy most Zulóban olyanfajti képviselők körülbelül keresnek olyan netto, 100 és 2000 forint között. Lehet, hogy ez a pénz sok, hogyha onnan nézzük, hogy nem mit keres majd egy polgár vagy hány ember van, aki, aki, akinek nincsen rendszeres jövedelme. De ha abból a perspektívából nézzük, hogy ezek az emberek uh, adott esetben 100 millió forintos közbeszeltésekről döntenek, uh, és uh, arról döntenek, hogy hogyan fogjuk a, mondjuk a, a szociális támogatási rendszert vagy az egészségügyi ellátást újra gondolni, akkor én ezt... Én ezt uh... Jó, de én azt kérdezem tőled, hogy korábban a TESZÁDból idézték, és azt kérdezem, hogy ez egy megfelelő logika-e, hogyha én felemelem valakinek a fizetését, akkor csökkentem annak az esélyét, hogy korrupcióban vegyen részt. Ez egy igaz tétele, vagy igaztétel lehet-e? Nyilván a korrupció nagyon sok módon kell küzdeni, és ezek között nem ez a legfontosabb, hogy rendesen megfizetem a képviselőket, de szerintem ez egy része ennek a történetnek. Ezért nagyon fontos, hogy először szabott az állháthatóságról, aminek értelmében minden olyan szerződés, amit az uglói önkormányzat, vagy annak bármilyen cége, intézmények köt, az, az kínvéd lesz az interneten. Ami egy nagyon erős, egy nagyon erős fék, Uh, arra, hogy, hogy, hogy, ez, hogy a korrupció... Vajon egy önkormányzat csinálhat egy tavasz, vagy tök lényegtelen te így akarsz élni, és ha nem követ más semmi jelentősége, kár? Uh, én, én, én azt is elmondtam, hogy én uh, minden polgármesternek fogok írni egy levelet, amiben felhívom a figyelmét el a rendeletre, és próbálok ennek, hogy is mondjam, uh, divatot csinálni ebben a szó nemesebb értelmében, Nyilván nekem politikusként örülhetnék annak, hogy én mondjuk az egyetlen, aki ezt megmerte lépni, és én nem tudta érni a saját testületén, hogy ezt elfogadják, mert azért ez, ez, azért ez ne felejtsük-e egyezőt, érte is, mert e, e, a Fidesz akár tehetett volna úgy, hogy akkor ezt nem szavazza meg. Én egy olyan helyzetet teremtettem, ahol ez nem nagyon merült föl, tehát mindenki támogatta ezt a dolgot. Örülnék, ha máshol is így lenne, ha meg nem, akkor meg kiderült, hogy csak zuglóban van-e az ilyen típus visszatérve a fizetésekre, Tehát azért ne legyünk ebben a dologban, mert szerintem álszentek. Tehát azok az emberek, akik ott ülnek, ezekben a bizottságokban, tőlük igen, és elvárható sok minden, elvárható az, hogy bejárnak az ürésekre, hogy felkészüljenek, elvárható, hogy, hogy tisztességesen döntsenek, cserébe és szerintem ez az ugói embereknek az érdeke, kapjanak egy olyan fizetést, ami, ami, ami lehetővé teszi azt, hogy ezt a munkát komolyan csinálják. Akkor menjünk át az ötödik életben. pár... Bármilyen, még egy dolog, nekem és a képviselőtestületnek is megvan az a lehetősége, hogy megvonja ezeket a fizetéseket, ha valaki nem hát. jár a bizottségülésre, és innentől kezdve, ami nagyon fontos, és ezt elmondtam, hogy nem sok helyen lát, innentől kezdve viszont, hogyha az a... Az, az, az alakul ki, vagy az történik, hogy valaki mégis a saját érdekeit akarja képviselni képviselőként, akkor meg sokkal nagyobb súlyjal tudunk rá, hogy is mondjam lecsapni, mert egyszerűen morálisan tényleg így, így sokkal tisztább és egyértelműbb a helyzet. Egy ha véletlen lenne nagyon sok szabadidőd, akkor annak egy részét mindjárt eltöltheted a városház utcában, ahol a tegnapi nap folyamán volt egy kisebb kupak tanács. És egyebek között kírtak öt színházra pályázatot. Azt kérdezem tőled, hogy te bármelyik bizottságba is kerültél, -e, mint ahogy például Hasai Zsófia a hatodik keleti polgármester került? Hát nem. Ezekben a bizottságban nem került önnek. Ez politikai vagy szakmai alapon megy, miközben nem akarok hasonló Zsófiára utazni, nincs rá okom. Csak kérdezem tőled, hogy azra azt lehet-e látni, és természetesen a színházak ügye nem fontosabb, mint a Budapest program vagy adott esetben Budapest és Lendva közötti együttműködés növelése, és így tovább, és így tovább. Nyilvánvalóan, hogy még egy szót ejtünk a BKK kapcsán, de azt kérdezem tőled, hogy vajon ha te ezügyben szeretnél egy ilyen bizottságba kerülni, az a szeretéseden múlik, vagy az a te szeretéseden abszolút nem múlik? Hát azon nem múlik, tehát, hogy mondjam. Uh, hát nem, nem úgy tűnik, hogy rajtam múlik a többség a fővárosban. Uh, meg megmondom őszintén, már korábban nagyon intenzíven foglalkoztam kulturális ügyekkel, és is szívesen vinném ezt. Uh, azért nekem elsősorban olyan ügyekkel kell majd foglalkoznom, amik az új összefüggnek. tehát Sokkal inkább a tömegközlekedés, az és törnyedfégem irányába szeretnék elmenni. Hát azért az kevésbé ugye jól látom, hogy az a futó vagy, aki tisztában van azzal, hogy 400 méterre hogyan kell beosztani az erejét, és közben különböző tevékenységeket csak nagyon kismértékben csinad, mert azért ahogy én kiveszem a te szabadidőd, egy tízes skálán azért valószínűleg az egyes alatt lehet. Nagyjából igen. Akkor utolsó kérdésként uh, sérülhet a rendszer szintű gondolkodás a közlekedés szervezésben azzal, hogy a Budapesti Közlekedési Központot beolvasztják a Fővárosi Városigazgatás holdunkba, mondta tegnap, aki egyedülként szavaztál a koncepció ellen. Így az MPI. Igen, igen, igen. Hát valóban egy kicsit meglepett, hogy amikor ott néztem a kiállítót, akkor egy darab nem szavazatot jelzett. Uh, azért gondolom ezt, mert. Hát, hogy mondjam, valamint azért el tudni, hogy nem vagyok nagyon jól véleményem a Fidesz politikájáról, de ugyanakkor meg azt gondolom, hogy ami jó, azt, azt, meg, azt meg látni kell is. Én, aki egyébként rendszeresen az esetek ezt a többségében tömegközlekedem, vagy közösségi közlekedés használó belérte a kerékpárt, meg a, a tömegközlekedést. Én, én azt gondolom, hogy az elmúlt négy évben Budapesten nagyon komoly lépés történt a, a tömegközlekedés területén. Én ezt a szelösi közgyűlésben is, hogy a... Budapest legjobb négy éve volt a megközlekedés szempontjából az elmúlt négy év. És most nem csak arra gondolok, hogy bizony bizonyos beruházások, a négyes metró, ami szerintem egyébként egy rendkívül elhibázott dolog, mert belem nem tudunk belemenni. Tehát nem a négyes metróról beszélek, hanem pont arról a típusú rendszer szintű gondolkodásról, aminek mondjuk egy apró jele az, hogy egyes busz az a. Tinomos mennyebb alá, meg, és nem a mellette lévő, 10 méterre mellette lévő helyen, mert mindenki lehet tudja, hogy akik onnan leszállnak, azoknak a lesz 90%-át fogsz állni a villamossal. Tehát ezek a kis sok esetben persze nagy dolgok, úgy buszok, stb. stb. És személytelenül a a fontos uh, civil szervezetek levő munkacsokból, sok azok, azok szintén felemelték a szavukat a VKRK mellett. Mert ez az hogy, hogy nem tudta megborosulni, mert egy kézre mutatott a fejlesztését, és volt egy világos, jövőbe mutató, progresszív koncepció. És hát uh, én, én, én azt láttam, hogy ez most fog hullani, és azon, attól is uh, kicsit... Uh, mert mondjuk, hogy szévelvel tudjuk gondolom hogy megnyitatok, hogy emiatt ne aggódjak, hogy azok a fejlesztések, amik szintén ebben a rendszer gondolkodásban el lehet készítve, például a kisfoldalat kinnak hosszabbítással a felé, a rendező felé, vagy a dorsvilangosra, a helyes busz vonalán kiúttalott hogy ezek a projektek is dinamikájukban elvesztik a dinamikájukban, és nem tudom, hogy lesznek-e ezek. Légy van mert ugye pénzt sem van, nagyon akar adni a kormányra, kettődjük talán, hát eddig én, nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állás, közben a telefonvonal is elkezdett vibrálni, de ez nem a, a te hibád. Hétről hétre igénybe veszem ilyen mértékben az idődet, de azt kell, hogy mondjam, hogy ezt nem kizárólag a szerződéses kötelezettségből adódóan teszem. Nagyon szívesen beszélgetek veled, és nagyon kíváncsi vagyok a véleményedre. Itt már el is vesztettük. Mi? És most, Közéleti Háttérmagazin, főszerkesztő Fiala János. A műsort az Újpesti Önkormányzat támogatja. Mondja azt legyen széles, hogy 1-2-3 és abból kiderül a vonal, a színvonala. 1-2-3, jó reggelt kívánok! Tökéletes. Mondanám azt, hogy beszélgessünk 84 es sebességgel, azt hiszem, hogy ilyen nincs a lemeziátszón, hogy minél több beleféző, és akkor megegyeztünk, hogy holnap 8 óra 35 perckor folytatjuk. Folytassuk ott, ahol abba hagytam Karácsony Gergelyel, hiszen ön is ott volt tegnap a Fővárosi Közgyűlésben, és ön egyetértőleg szavazott, ami a BKK beolvasztását illeti. Ne megengem, meg engem, nem vagyok szakember, legyen szíves, mondj el, különös tekintettel arra, hogy ön viszont az, hogy mi volt az, mennyiben része az önkoncepciójának, ami történt, illetőleg ezügyben az a döntés, ami született, mennyiben lesz a főváros hasznára, hiszen most azért beszélgetünk, mert Újpestnek épp olyan jónek kell ennek lennie, mint a 13. kelet vagy a 12. kerületnek. Figyelek! Így van. Kettő nagyon szorosan összefüggő, de jogilag szépválasztató dologról beszélünk. Az egyik... És, és, és egyébként beszélünk már arról, hogy akkor milyen döntés született tegnap, illetve mi fog születni a jövőben. Tegnap semmilyen konkrétumról, érdemi döntésről egyébként a főleges közülést nem szavazott. Egy koncepcióról szavazott, hogy milyen irányba folytatódjon a munka, és föl lett hatalmazva a főpagámester, hogy ennek a részleteit dolgozza ki. Tehát végleges döntés semmilyen tekintetben nem született. Ezt nagyon sokan félreértelmezték, vagy ez most tudatosan volt, de az információ lényeges nem tudom ilyen érdemi döntés, ami végérvényes, és annak már cselekvésre készített bárkit is, abban a tekintetben a céggyűlőség, akárhova a bajban van, ez egyik nagyon fontosabb. A másik pedig, hogy szét kell választani a fővárosi cégek tekintetében a tulajdonosi joggyakorlát, és szét kell választani a közlekedéssel kapcsolatos szakmai szervező munkát. Ha valaki figyelte a, a tegnapi hozzászólásomat, mert én hozzászoktam a közülésben ehhez a témához, én elmondtam, hogy az a főasi közülésnek a joga eldönteni, hogy a különböző cégek között milyen tulajdonosi struktúrán, milyen tulajdonosi joggyakorlás, érvényesítést kíván. Tehát, hogyha eddig az volt, hogy a BKZ fölött a tulajdonosi jogokat a BKK gyakorolta, vagy ezt most a jövőben a fővárosi közgyűlés közvetlenül, vagy ebben a városi igazgatóságunk keresztül szeretné, ez a tulajdonosnak szíjó jól eldönteni, ez egy tulajdonosi kérdés gazdasági ületi területi mérletbe számoló kinevezési jogokat. A másik, és ennek hangsúly. Kárban Tehát, hogy a valamennyi közlekedési így át beleérte, a közösségi közlekedés valamennyi ágazatát beleértve, egyébként a taxi közlekedés beleértve, az elővárosi vasút közlekedés beleértve, meg hát a forgalomtechnikát az útépítéseknek, hogy tudok, akár a moszka, a szélkálmantél átépítésével kapcsolatos teljes technikának az elkészítését. Ennek a szakmai munkának, lehetőség szerint egy kell maradnia. Itt egyetlen egy dolog van, mit van, hogy ezek a körök ezek a hatáskörök, a jövőben az elkészítelő konumányok és a most elfogadó koncepció mentén meghatározat a békétek szerint hogy elésmiként zajlózom a jövőben. Arról egyébként nyilván lehet vitatkozni, hogy a BKV egy a bkk nek kell foglalkoztatnia, a BKV-nek kell foglalkoztatnia, a Városigazgatóságnak kell foglalkoztatnia, kinek másnak ez olyan kérdések, amelyek magának a közlekedés szervezéshez nem tartoznak. Az én meggyőződésem szerint a közlekedés szakmai szervezési feladatoknak egyként kell maradnia, de erre egyébként a tegnapi előterjesztés lehetőséget ad. Ön egyébként ennek az előterjesztésnek mennyire szerzője vagy csak hozzászólt, illetőleg bizottsági tagsága van -e ez ügyben? Hát a Bizottságunk nem azt mondta, a feladatokat sikrőségben, én egyébként a és zrekérdések a a szerint a város a tagja, vagy adott esetben alelnöke. Tehát jelenleg még nincsenek bizottságok. Ennek a vannyiunknak természetesen én a nem mondjuk szemződni, amire ez a főpolgármester polgámester úr és a benkormányzat és rendőrzési tanácsok közös érzésében kerül beterjesztésre Én, mint a fővárosi közgyűlés Újpest polgármestereként törvény által lép tagja vettem részt ebben a munkában, a Nyit az újpesti karácsonyi vásár. Így van, most hétvégén itt a Ablakomból minden nap megnézem, hogy hogyan hírlagják a jeget. Úgy, Én intézkedtem mindenek. az ügyben, hogy a hőmérsékleti viszonyok javuljanak. Így van, sokkal hall fizikai, hogyha nincsen 10 fok. Szeretjük szere, szere, szere szere azt, hogyha, hogyha a is van, meg ránk is van, ugye, ahogy mondjuk, nem de, hogy a mondás, de hát az egyik nem mehet. Tehát azt szeretjük, hogyha a velőfényes és mandalai híg kemény és jó siklik. Biztosíthatók mindenkit, hogy a jég a, a hétvégi nyitása nagyon jó minőségben lesz és nyilván karácsonyi vásár is már elkezd, a, a is elkezdtek berendezkedni a hogy ugye nagyon színvonalas, és egyébként hétvégén, a jövő hétvégétől kezdve programokkal is címesített, igen, látom, itt a programot, de... de miután ugye a jövő hétvégéről van szó, szerintem arról ma csütörtökön nem érdemes beszélni, hogy mi lesz december 7-én, majd akkor arról a jövő héten térjünk ki, mint hogy arról, van, arról olvasok, hogy a diszteremben is lesznek majd koncertek. Lesznek koncertek a diszteremben, is egyébként most itt a hét végén jégrevű is lesz. Szóval nem a diszteremben? A... Ah, nem, nem, nem. a jégfaján az <gül> És egyébként, ha már megbeszéltük, hogy holnap fogunk beszélni, É, akkor mindenképpen eh, beszélt arról, hogy egy nagyon fontos dolog is történt a fővasi közül a örmény szerintesen akottnak, feszületett az utolsó döntés, iszen hát most már például a, a statusztály elzörülás magának az út és a villamos fája felítása kapcsán. Úgyhogy ezek szerintem holnap részletesebben ki tudjuk beszélni. Újpestről beszélünk és a fővárosról, de nem kihagyható, hogy egy politikai rekviemet, vagy legalábbis egy rovid politikai rekviemet mondjunk, illetve mondjon ön. Ha nem félreérthető, de szerintem nem félreérthető Holosi doktor kapcsán. Hát szorsan választás volt, itt új testen időközi választás, kismétesen sajnálatos módon miatt, és e, ezen a választáson, e, ahogy tavasszal is, nem e, a Fizet Kárdénti jelölt hanem e, az ellenzék e, jelöltje Horváti nem Én önöket is gratulálok neki, rendélem, hogy lesz ereje is, és, és elszántsága arra, hogy új segítsen. Nyilván én elmondtam korábban is, meg a kampányban is, én elmondtam, hogy nekem a személyes ismeretség és ismeretség kapcsán ki az, aki mondhatod, hogy hát képzelni, de nyilván az ő döntése az, az a legfontosabb, és én ezt tiszteletben tartom. Egy furcsa helyzet volt, nagyjából mm. megfordult az eredmény, ugye az önt választáson én 52,5%-ot kaptam, és 30 alány százalékot. A, az az ellenzék jelölt, most meg ez megfordult, én nem hiszem, hogy egy hónap alatt egyébként ennyien álltak volna át, ez az alapján részvétel, és egyébként a Fidesz és a kormány az otthon maradása ezt a különbséget, de ennek az oka, hogy nyilván nem itt az úteszi viszonyokban kell keresnek, hanem nagy a szerint ország. Ha már itt tartunk, akkor Karácsony Gergely viszonylag hosszan kitért arra, csak vele az elmúlt pillanatokban beszéltem, hogyha netán az országos szociálpolitika úgy alakul, ahogy alakul, mármint hogy az állam nagyobb mértékben, még ennél is nagyobb mértékben kivonul belőle, és ezzel terheket ró az önkormányzatra, mert hogy az önkormányzati eh, szociális kiadásokat nem fogja támogatni, hogyha önhajlandóságot érez rá, akkor erre holnap majd kitérhetünk, vagy kitérhetünk egy másik alkalommal. Hát én azt gondolom, hogy később kellene kitérni rá, mert a konkrét számokat még nem látjuk. Ugye az én ismeretem szerintem... Jó, konkrétan az volt, hogy valaki kérdezett valamit, mert ugye Zuglóban korábban adtak Erzsébet utalványt a rászorulóknak karácsonykor, és ezt tolmácsoltam közvetítőként Karácsony Gergelynek, és ennek kapcsán kezdett erről beszélni. Világos, én azt gondolom, hogy meg itt úgy is a nemzetközi szociális segítségnyezettek karácsonykor utalványt kapnak, tehát ebben szerintem akkor van pár uzanossága, két ajánlói szükséges, de egy csücskében egyébként egy érintkező kerülöznek, de szerintem ez a zúgló önkormányzatnak a saját döntése volt, és saját forrásokat szabcsánat felhezem, e, az államnak is sem támogatta ezeket a, a, a, a dolgokat. Tehát, hogyha bármilyen, változás, bármilyen változásra szabott esetlen a szociális segíjérlési regiszerben, az a önkormányzat e, saját vállalásait, persze nyilván átételesen, hogyha máshonnan kell forrásokat elven, akkor érintheti, de ez egy önként vállalat, mondjuk az is feladata vagy döntése volt, hogy beveszlésítem az útbérőinkon, ezeknek ugyanúgy, ahogy az útbérőinkon, önkormányzatnak is saját döntése volt, hogy karácsonyi kor után el. Mai beszélgetésünk utolsó témája, ez viszont Evergreen, viszonylag sok Evergreen téma van. Azt írja a Nemzeti Sport, Tovább, történt kapcsolatfelvétel, de ez ilyen, ilyen, ilyen, ilyen, ilyen nagyon, tehát azért többé-kevésbé, vagy a fordítás jó, vagy Disátli úr többé kevésbé megtanulta azt a nyelvet, amit mi beszélünk, nem biztos, hogy ez a mi szerencsénk. Szóval itt szól a mondat, nem tudom, hogy franciául, hogy volt. Történt, történt kapcsolatfelvétel olyan érdeklődőkkel, akik átvennék az Újpest FC-t. Akar-e kommentárt fűzni hozzá? Egy, egy dologban többé kevésbé megegyezhetünk, illetőleg én azért úgy értesültem, hogy a vevők között ön nem szerepel se magánemberként, se polgármesterként. Hát euh, nagyon szerencsés lenne az életem, ha egyszer úgy alakulna, hogy magánemberként euh, szeretett fogamnak a tulajdonosra lehetnénk. Szeretne ő labdarúgó a... tulajdonos, labdarúgó klub tulajdonos lenni? Hát ha ilyen lehetőség, hogy ezt megengednék, akkor egyébként igen. És akkor egyszer lenne le nyilván... labdarúgó klub tulajdonos és polgármester? Hát szerencsére ez nem ötetérhetetlen ebben a tekintetben. nyilván arra nagyon kellene vigyázni, hogy a rangár lévő labdarúgó klubnak milyen a viszony az vezetett önkormányzat, de ez minden esetben így van. Legyen szó a vagy vagy bármilyen más tervezetről, vagy formációról. De jelen pillanatban én ezt, ezt csak annyit szeretnék kommentálni, hogy ha van ilyen szándék a jelenlegi tulajdonosnak, hogy kivonulna esetleg a hazai futballból, akkor ezt minél hamarabb, minél gyorsabban, és egyébként az újpesti labdarúgás érdekét előtt tartva, e, tegye meg, vagy történjen meg. E, nyilván ízleti érdekekről van szó, és ez, a, ez lehet általában a probléma, hogy a külföldi befektetők, jön bármely hazai labdarúgó klubhoz, hogy akkor neki valószínűleg az ízlet a fontosabb, és nem a klub, és annak tradíciói. Ez az elmúlt időszakban a úr, Kúr azt bizonyította legábbis számomra, és ez tehát a subjektív, hogy azért neki fontos a klub, és fontos ez a tradíció, ami van, nyilván az ízlet érdekei is fontosabb. Remélem, ezeket a tudja hangon, és hamarosan, gyorsan egy jó megoldás születik. 8 óra 53 perc van, holnap 8 óra 35 perc, kor folytatjuk. Köszönöm, köszönöm. Én is köszönöm szépen. Winter Zsoltot, hallották Újpesti polgármesterét. A műsort az Újpesti önkormányzat támogatta. Itt. És most, közéleti háttérmagazin, főszerkesztő Fialaj János.